kan ju köpa ett eller i vardagsrummet eller så köper man en till köket och till vardagsrummet och då synkar de och spelar samma ljud, samma musik, samma vad du vill. Så vart man än går i sitt hem så följer musiken eller podden eller vad fan det är för sjuka saker ni lyssnar på följer med. Ja, de har lanserat två stycken varianter på dessa högtalare. Den ena heter S Living 1, den andra heter S Living 3. Den sistnämnda är en kraftfull, riktigt riktigt kraftfull schysst högtalare och den förstnämnda är en lite nettare som man med för är kanske placerar då just i köket. Jag har testat det så låter sjukt bra. Riktigt bra och kraftfullt ljud. Ja, bra bastryck faktiskt, ja. speciellt i den stora lådan. Har du klart. fått grannarna att banka Joakim Hans? Ja, det är mycket överkroppsskador i öronregionen där kanske. <laughs> <laughs> Nej men skämt oss du jag är sjukt nöjd med dem. Noget som jag gilla med dem, det är att de är kompatibla med Google Home, vilket gör att du kan styra då hela anläggningen med rösten och det är en av många anledningar till varför de var bäst i test hos ljud och bild nyligen. Om ni använder koden BBPODD2020, alltså BBPODD2020, så får ni 30 på hela sortimentet på Jace Headphones, vilket gör att de här högtalarna då till exempel hamnar jäkligt ett schysst pris. Ja och det gör då alltså att S Living 1, den lite mindre högtalaren landar på 1889 kr och S Living 3, den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 på deras hörlurar. Det är en riktigt jäkla bra gåvodel och vi säger stort tack till Jays Headphones för att ni hjälper oss att göra Baby Pod. Välkomna till BB-podd på GT.se och det här blir ju då del två med Max Markusson, det så kallade bonusavsnittet Och Max Markusson är klubbdirektör i Göteborg och en ganska viktig spelare i våra korridorer så att säga Jag tycker vi har haft ett sjukt bra snack med Max och jag tycker också att han har, varit, han har varit väldigt öppen, det har varit lite dålig stämning Men jag tycker att vi ändå liksom har en jävla fin ömsesidig respekt när vi ställer lite frågor Och vi ska alldeles snart lyssna på lyssnarnas frågor till Max Marcusson. Det kommer till ett helt batteri här eh, mm. inom kort. Eh skulle egentligen bara vilja förtydliga en sak eller vara förtydliga vad ska man säga? Eh ta ta bakgrunden som vi sade till till vissa av frågeställningarna i första avsnittet. Framförallt den som handlar om media och stängda träningar och, och, och hit och dit för jag vet att debatten har ju gått ganska het på sociala medier här i veckan. Och hur hur hur vida klubbens nya strategi om det är nu är ny, ny strategi eh är bra eller inte? Alltså jag tycker framförallt att jag har varit väldigt många som som hoppat in i frågan där de egentligen inte bryr sig om det men har någon så att säga instinktiv känsla av att du ska veta din plats. Och det där har jag lite svårt för. Jag tycker att man ska man ska kunna ta debatter på alla nivåer och och det här är en viktig debatt. Och vi har ju inte så här någon bestämd åsikt i den här frågan för att vi är podd, det har inte med det att göra utan i det här fallet och som i nästan alla andra fall så handlar det om vad vi tror är bäst för IFK Göteborg. För att när det handlar om mediebevakning för blåvitt så är det gratisreklam och det betyder i slutändan mer pengar till IFK Göteborg och mer pengar betyder bättre spelare och förhoppningsvis någon liten jävla titel här och där för 20-onde år. Vi är också väldigt så här inte dynamiskt nu då efter som du och jag tycker samma men det det är man försöker göra hela tiden och alltid försökt göra i IFK Göteborg det är ju stimulera då de som är Absolut mest brinner för klubben De som verkligen tar in allt Allt, allt, allt, allt Och sen får de då i sin tur dra med sig Andra supportrar Det kan vara eh, du som tar med dig en polare Och så blir han inbyten i hela den biten Men då måste det brinna i kärnan Hela, hela, hela tiden Och då får det liksom inte avtrappas När det väl börjar gälla För de som verkligen vill konsumera allt de blåvit För de som vill veta om Robin Söder har varit och klippt sig Eller för de som vill veta Vad mina fan har för färg på skosnörerna Och jag kan ju bara föreställa mig hur de sitter och gör vågen ute på Hisingen eh, i BK Häcken när journalisterna i Göteborg känner att fan vad det har varit lite motigt att, att, att gå till Blåvit här nu. Det kändes inte riktigt som det brukade. Nej vi åker till Häcken istället. Där får man saft och bulle. Damsugare framme nu här om någon konstig anledning i sista ja, år. Nej men det är ju någonting som inte blir bra för ekonomin på på sikt så säg fram av tråkigt och, och tröe man låter men det var vi tycker om det i i alla fall här så ja och det är nog viktigt bara att poängtera det att vi ser oss inte som drabbade vi drar inte på så någon offerkofta för vi är inte media du och jag Nej. du och jag gör den så bor och det kan jag väl ärligt säga att vi jag tror att om vi vill göra en intervju så har vi lite försprång oftare Jag jag tror verkligen att det är. vi, vi drivas inte men vi vet hur viktigt det är att hypen liksom består kring IF Sköttelborg och då får man liksom inte bara stänga bort. Nej, men däremot så kan jag tycka att när det pratas om stängda träningar inför match och så här om Poja och föran vill stänga sina taktiska delar när de går igenom. Precis så här ska vi ställa upp mm. i, i, inför Sollentuna eller AIK eller vilka fan vi nu ska mö mm. möta debacker jag alla dagar ja. i veckan för vi ska inte ge något annat lag några fördelar genom att visa upp hur vi spelar. Nej. Men däremot så när man värmer upp så kan man få ta en bild på det liksom ungefär så ja, tycker där, jag. Ja men och där har vi ju sett så här och det, det betyder också att vi, vi ställs inte på ena eller andra sidan i den här debatten för att det det beror ju på från situation till situation. Men jag tycker inte så här att det är upp till journalisterna att bestämma eh uh, vilket motstånd som är acceptabelt att stänga en träning inför försvår det ju varit nu Ragnar ja. Nilsson nu stänger vi en träning inför Sollentuna vad fan eh uh, eller uh, stänger vi träningen för Sollentuna matchen här vad va, de kommer ändå inte slå så där men det spelar ingen roll det är viktigare att bestämma poja viktigare nog att göra likadant varenda gång tror jag så att det blir en rutin och även så att journalister och alla som jobbar med sånt där har koll på vad som gäller mm. Ehm så att jag tycker stängd den taktiska delen låt folk fotta när eh, Tobias Anna trixar på uppvärmningen. Och var jävligt öppna. Precis. Exakt så tycker vi. Fan, nu kör vi de här eh, 20 goda frågorna med Max Marcus som var. Ja, och för att hålla det tight så tycker jag att vi gör så att jag frågar och du lyssnar och du skjuter in annat också på. Och vad gör Max? Han svarar. Bra polis förr. Ja. <laughs> Om Max vaknade upp imorgon och en enda saken i föreningen hade ändrats, det vill säga utan arbete eller liknande, vad skulle det vara? Och vi får väl inte hitta på att det ska vara 200.000 miljoner på kontot eller nåt sånt där enkelt. Att vi hade ägt våre egna arena. Eh, någon som heter Off GBG frågar oss namn på ryggen på matchträna, hur kan vi inte ha det ett kommersiellt självmål i någon parentes alltså ja, det vet jag inte varför de var att det är ett kommersiellt självmål just nu att ta bort det för att eh, vi tjäna pengar på på det datasläget. Sen så eh, har jag varit tydlig med det tidigare och kommer fortsätta vara tydlig med det att vi jobbar för att få tillbaka namnet. Men finns det inte plats för båda? Kanske. Bofse. Kan det vara så att det blir ett namn på Crafttrail eller det, det du säger? Ja, det säger jag inte. Jag säger att vi jobbar på det. Det vore ju helt äh, asfett om det blev det nu till. Du kan ja, inte du kan inte utesluta att det blir så. Ja men för jag jag hade lite så här som <laughs> vem mördade Palme? <laughs> det får ju också vetas. Det är ju snart <laughs> ju. De har ju bara, tänkte det att man det stod... har så skamliga man här det... bakfall alla dröjen. <laughs> ja, tänkte det. Jag är 32. År, jag föddes mm. och äh, gick i skola, fick barn själv, lever nu liksom så här familjeliv. Det har gått 32 år och man har fortfarande inte kommit på vem det var som höll i picken. Mm. Nej, det är Nej var det. Det var nog fantekrister alltså. Så nej. <laughs> vet du vem som frågar oss nästa fråga? Jag visar upp i Ja, jag vet inte du ser. Ja, det var det är Christer. Christer. Christer Darner dock. Han vill veta bland många andra saker om du inspireras av någon speciell ledare. Ehm, <laughs> jag inspireras utav dåliga chefer. Oj. <laughs> och så försöker du liksom att ta inte ta Ja, ja men eh när man på riktigt det det finns ja förstås när man börjar på Hitler och går neråt. Nej, men nej jag har ingen äh, favoritchef utan däremot så har jag, jag försöker lyssna på vad folk har gjort bra tidigare men framförallt så finns det väldigt många dåliga chefer där ute. Fan vad det känns som att du hatar hela det här LinkedIn-samhället och att du uh, tycker att det är så pajigt. Uh, ja, jag är inte jag har ju LinkedIn. Det är ju faktiskt uh. det enda öppna såna där sociala medieprofil jag överhuvudtaget har. Men du sitter är och stör dig palla självgodda jävla. Sådana som har så här sålt larm i två månader och nu ska hålla kurser <laughs> liksom. <i laughs> ja men känns ja, väl för härliga eh ja, har jag slut på nej, nej det är inte min grej. Nej. Är det finns det syniker i dig? Åh oh, roligt tavligt ja. dricka mer öl vid 300. Nej, orovortsenesk. Vad va är det ditt hemliga Twitterkonto ska det inte ändå bättre det för alla eller vad du heter? Ja men det var någon diskussion på någon lunch så att jag tyckte skulle öppna ett officiellt eh Twitterkonto. Det är ju helt ointressant. Ja precis för att då blir det ju då gör man ju <coughs> inget annat än twittrar. Och då kommer du få äh, så här ett tips oss emellan gör inte det för du nej. kommer få så, det kommer ta så mycket tid för dig. Ja. Men då får jag fråga här på ditt skuggekonto som vi kallar det nu, ja. för du har ett Twitterkonto. Ja. ja. Skriver du på det också? Aldrig. Men du gör inte det? Nej, jag är en sån peeping Tom. Har bara, du noll bara. följare? Noll följare. Fyfas. Ja, det här är ju... Det är... Så intressant är det Nej. inte. Nej. Det, det, finns ja, det finns ju något ja. kul. Har du likat någonting från, från BB-part? Jag har Ä aldrig likat någonting. Jag har aldrig haft ett Facebook-konto har aldrig skrivit någonting om mitt sociala liv på något jävla ställe överhuvudtaget. Jag och Patrik, t en förebild för dig framförallt. Ja, tänk om det är, tänk om det är han som är här nope som är så jävla negativ på Twitter du vet han som alltid skäller på allting. Vad ja, kul, nej, men. ja men då hade jag ju kunnat stå för det. Jag hade jag varit knotsad året. Ja men hade jag varit knotsad året negativ på den eh, negativa ja, cynismen. Ja, Sjuffan var gott det där. Ja. Jocke Reuter frågar: "Har han någon plan på hur länge han ska stanna på posten eller om det är något visst <laughs> tid eller något visst mål i upp nått eller sådär?" Ja, så vi har på jobbet. Nej, <laughs> det mm. tror jag inte. Nej, nej jag tror inte man eh, Nej, men ett så jag tror att man man ska till att vara på samma ställe alldeles för länge med eh, livstidsanställningar eh, tror jag att på samtidigt så har jag ju sagt att vi ska göra någonting här och det jag st Gör det finns i <för> våran affärsplan så minst 5 år har jag som ambition. Johan Tumbratt frågar ligger vi före på eller efter masterplanen Inom <för> <situationstecken>. <för> Masterplan. i någon situationssäker? Masterplanen. Vi så och sen ligger vi före och andra avsändare om vi saker och jobba på liksom men vad ligger det? vi före på? Men extra att jag tog en positiv ja, grej faktiskt. Ja. ja. Anstränger mig. Det med vi har gjort, vi har ju bättre ekonomiskt resultat än vad man trodde åter för ett år sen. Så är det. Johan frågås på Twitter bland många andra saker, varför har vi valt Craft och inte Adidas eller Nike? Mm, okej. Okay. Ja, den har vi har ju fått inte bara på Twitter utan även på mail. Ja, men till att börja med så är det ju inte bara att välja eh uh, rätt upp och ner vi vill ha detta utan det är ju alltid någonting där vi behöver bestämma oss vad är det vi är ute efter craft erbjuder oss eh, dels en jävligt bra deal det ska vi inte sticka under stol med pengar oh. pengar pengar men framförallt också eh, kreativ motpart som är väldigt nära eh, de vill vara nära oss både geografiskt och även själsligt så, eh, och har en kvalitet på saker och ting som är jävligt bra. Helt Vad fan Så, betyder det att de är nära oss själsligt? Ja, men de, de vill. De vill, de vill vara en del utav blåvitt på riktigt. De personerna som är det teamet som jobbar mot oss är fruktansvärt dedikerade sitt jobb och tillsammans med IF Göteborg. Sitter de i Borås va? Sitter de i Borås. Jävla götta att de inte tog Elfsborg. Ja, ja, då vill man komma närmare blåvitt. Ja. Det kan jag förstå. Om man bor i Borås ja. Andreas Hilmerson frågar oss på Twitter. Vad tar han i bänkpress? Borde ta mellan 100 och 120. Vad tar du då? Nej, inte det. Nej. <laughs> har du ens testat inom som 20 gål? Ja, you know she we your. Men nu har han axelskada och då är jag förbjuden att göra någonting som har med bänkpress att göra överhuvudtaget. Personlig rekord. Oj. Men nu blir jag grävande kommer just. Ja, ja, det, är, <laughs> det kanske det du kanske bänkning. du som vinner ett guldägg eller, eller en guldspade eller väl. Ja, jag vet fan vad var det. Fan vad sätt äh. testosteron runkit och jag ja. personligen. Ja, jag jag jag, jag kan ja, jag kan inte ens äh, komma ihåg. Vad tror du i bänk då? Två starkare. <laughs> det var inte min fråga här. Nej, vi får tillgodose alla jag olika vinklar. Ja, Ludvigilla för han har Captain Haddock som avatar. Mm. Han frågar om vi haft några förebildsklubbar i förändringsarbetet. Ja, vi har ju tittat på många klubbar så det finns jag, jag tror inte att det är en klubb som vi plagierar utan det finns många klubbar som gör bra saker inte bara i Sverige utan även utomlands. Eh nu ska jag inte nämna dem för då blir det direkt så att man jämför varför vi inte är där och så vidare men vi har tittat på andra klubbar och det är i topp 5 ligorna då kanske så kan man säga. Jag alltså både och eh... Max Marcusen säger att vi ska ja. bli Sveriges realme. Ja precis, vi ska bli United. Det vill vi inte bli, men eh, nej, men nej jag ska inte nämna de klubbarna men vi har tittat på andra klubbar. Det var inte Geis. Var inte Geis. Eh, Nickla <laughs> förroligt jag tyckte det fan. <laughs> Niklas Brunelius frågar mer eller mindre är det okej okay att komma 6.10 eller är det högre som gäller i år vad är våran målsättning så att säga. Och nu kommer politikern in. Det har hållit uh, intern. Nej, uppvisas ja, berättat för någon. Eh, uh, nej men vi har faktiskt inte den typen utav uh, externa uttalanden mål utan vi är ju på en resa som det så vart mm. heter och nu kommer då politikern och att vi vi ser en utveckling helt enkelt. Sen om den renderar i en bättre tabellplacering eller inte, det får vi se. En utsträckning, då är det egentligen vad som helst men inte det vi kommer för röret. Oh, Jag hoppas bättre. att det är framåt. Ja men, nej, att... nej, men det är ju också så här, på vilket sätt? Det är ju det vi tittar mest på. Det är, återigen, det är inte i år eller i nästa år vi ska vara där uppe och fightas utan vi ska göra saker bättre på plan, utanför plan och sen ska vi nå dit vi vill nå fast på vårt sätt. Jag undrar åtton. Kommer det komma såna mål och krav på tabellplaceringar längs vägen? Ja, men det har vi ju talat länge fram att vi ska vara ute mm. och med och fighta som i Europa platser och det är ju svintydliga mål. Den gamla vanliga. Ja, den gamla vanliga men det är ju där det är ju jag, jag tror inte att du kan jobba inom IFK Göteborg och inte ha det som ett mål i slutändan. Kommer du vara nöjd om du efter din tid i IFK Göteborg inte har fått vara med och fira ett SM-guld? Nej propro. Det det är kul kan jag ändå. Ja, det mm, det, är <laughs> det tycker jag mer. Ja. Eh, Kräkst, vi måste bara fråga ja. Kräkst lite på dig själv när du tvingas samman med ord som resa när vi vet att det finns så här LinkedIn filosofi hatar i dig. Eh, ja, men i grund och botten så är Kräkst så lite på mig själv när jag tvingas vara politiker och huvudtaget, men eh, det är en del utav jobbet. Tvingas det då? Ja, det gör jag. Är det verkligen så? Ja, no. samtidigt så är den maxa alla älskare ju den som pratar om handgranater i glasshus och ja, och det, tolkar vinstleppen. Ja, ja ja, absolut, men det det finns det, ju det kan vi ju göra i vissa fall, men samtidigt så är det också så här att fan folk folk fattar inte hur jävla pissigt det var ställt med mm. blåvitt och sen att komma och säga 2027 vinner SM-guld det är inte ett relevant mål och det är inte Nej det, det var ju det vi skämtar man ja ja visst så att jag menar allt allt bara handlar om tabellplaceringar och såna här väldigt konkreta mål inom kort vilket 2027 är blir liksom inte relevant att prata om när man vet vilka jävla du ni vad håller på med på det visat att satsa vi men men det finns ju en tabellplacering redan i år som du själv känner att kommer vi här så det är bra kommer vi sämre så är det inte lika bra det det, fin det finns ju så konkret är no, du för jo, det inför dig själv jo jo det är ju klart att vi pratar om det men också på vilken är det ja precis <laughs> nej men åter nej men det nej men den får ni inte ur mig nej, men, men det var det var mer eller mindre skönt ja ett skämt, jag har fattat det men äh, återigen det det poje och hans igen gjorde förra året det var någonting som ingen hade förväntat sig utav dem. Det ska bokstavligt talat vara jävligt kul att hålla på. Så eh att om de lyckas inte bara återprepa det utan gör det i klara lite bättre då kommer vi liksom se det som en framgång eh med allt vad det nu vinner bara och sen då så kan man alltid ha pissmatcher där du förlorar med 3-2 när Sirius gör straff i sista minuten och så vidare. Det kommer alltid att ske också. Peter Sundberg frågar: Med en så ensspårig frisyr, hur viktigt är skägget för honom? <laughs> ensspårig. Ja men så här till att börja med, jag har inte så jävla mycket val då eh om man utgår ifrån det men jag känner igen, kan ja, relatera. Precis, ja, förutsätter vi vi har samma förutsättningar med hårväxt. Men, skägget är viktigare för min dotter Då var det för mig jag rakar av med skägget för ett tag sen eller nu är det något år sen eller flera och då grät hon när hon kom ner ifrån trappan och sa jag vill ha tillbaka min gamla pappa och då då är det så här åldersmässigt gammal eller usen där med sig gammal men det är misstaget gör jag aldrig om jobba lös skägg i så fall. Ja, det är när hon Emma. Får du babyface när du rakar dig? Nej, det tror jag inte så. Men nej äh, jag trivs med skägg. Jag får ju så här lägga på bolaget när jag har rakat mig. Ha, har du gjort det nu än? Är det? Ja okej. Okay. Ja. ja. Sett. Ja. Eller igår. Ja. Fräscht. Tack. Tror jag. Vi i ett par inföelser. Ni jobbar in ju inom på Instagram där någon som heter Ullevi alla Ullevi Allanja. Vad är det märkligt? Märkligt. Men i alla fall får jag en framtid här plan. Ja. Eh, ja. uh, varför spelar man inte hemmapremiären på nya stora Ullevi inför 25-30.000 varje år? Gör det till en tradition att spela varje hemmapremiär på stora arenan. Och så är eh så här då eh uh, det är inte bara att vi väljer vilken nyttjander till vilken arena vi väl, uh, vi kan öppnar med eh uh, vår hemmaarena är ju Jämlullvi och att flytta till Stora Ullevi det är ju inte bara det att vi ser potentiella intäkter utan det är även förenas med massa kostnader. Det är ju en det är inte vi som äger arenan det blir för hyran den och det är ett jävla möck att flytta matcher dit. Sen så finns det faktiskt ingen jag garanterar att det blir 30.000 förra året när vi var tvingade att spela där så hade vi ett publiksnitt som typ hade kunnat fylla Gamla Ullevi. Eh mm. uh, om man ska vara lite crass så det, det är det inte bara det att Flyttar vi till Storöldervis så är vi garanterade 30 000. Nej, två år sedan där mot Malmö, det var ju en planerad... Ja, precis. Var det från förbundshåll till och med att de ville... Nej, utan det var det? Blåvitt själva som valde att köra den där. För vi körde ju en dag innan och kickade igång alltså, ja. kan man säga, mot Malmö. Ja, men det är möjligt att man fick liksom... Lite hjälp. Ja, då. lite hjälp så. Men, men det var... Det krävdes sjukt mycket av organisationen. Men vet du om IFK då var lottade mot Malmö i första omgången eller bestämde man det? Jag vågar inte svara på det. Nej, nej monofik. Mm. Men man skulle väl potentiellt kunna göra lite en en grej så att säga. Alltså vi skulle väl gå. Ja ja, rent teoretiskt klara. så så är det klart att det går. Eh mm. uh, och det är ju klart att vi har pratat om de möjligheterna också sen så beror det ju på vilka man möter bla bla bla. Det finns tusen olika saker och ting att ha hänsyn till innan man fattat ett beslut. Jo, men då Elsborg då hade det inte kunnat funka. Har du har vi fått 30.000 mot Elsborg? Nej. Ja, det har vi inte fått. Ja. Hur jävla många timmar det blir bland så får vi inte... spänna bågen också. Vi kan inte sitta och säga att vi att det det finns olika på den. Fast mm. om vi krigar upp typ 14 mot Elfsborg. Du, du får ju inte får inte 16 till. Det får du får inte. Om annars kommer de servera tack oss i paus. <laughs> men då behöver man skulle vi locka 400 Elfsborgare till då. <laughs> <laughs> okay. cool. Local town drunk heter man eh, på eh, Twitter på Instagram, det är så jävla orelevant, mm. irrelevant. Det är verkligen det. Finns det några seriösa planer på en egen arena? Mm. Alltså en egen arena kostar ju ett sant halld miljarder. Eh, jag tror inte att IFK Göteborg inom en nära framtid kommer hyssta upp undra pengarna hur många sepratiska bolag event har in eh så men vad är det kollar man Daniel Cheek Mountain han är ja, grym ja, på det det måste vara ett artistnamn sen när jag frågade ja. nej men så här vad vi tittar på det är hur kan vi få större kontroll över vår egna arena mm. och i dagsläget så är det en jävla ullavisen så händer det mycket i stan med planeringar och stadsutveckling och så vidare man vet inte om stora ytor vi är kvar eller om för den delen gamla inte täckts ut av höghus mm. så vi följer den utvecklingen och är väldigt aktiva i det. Jag tror man kommer köpa tillbaka kemeratgården före man bygger in ingen arena. Ja, det tror jag. Eh nu kommer en fråga från farlig super eh och vi har jag tycker att vi har svarat på den i i, mm. i i föregående så att jag bara uppmärksammar det här för annars så får jag så himla mycket skit. Mm. Eh och kan inte med att kokskiten från kungel liksom. So, on to the next. Eh Arvid Björemark frågar hur tänker man med att ta in en ny kock och den gamla sparkades på grund av för hög personalkostnad? Vad är det så? Det påstår Arvid. Ja, precis. Nej, men det är, det är lätt att dra en massa sanningar kring hur det var förut. Men det var inte därför kocken fick gå. Uh, vi har haft olika typer av lösningar. Sen jag kom in med catering och allt vad det nu kan vara. Men vi har fått en sjukt bra lösning nu när Tommy är på plats. Ingen dålig paprika? Verkligen inte. Nej, han, han är grym Tommy och Kristoffer som han heter och hans hjälpreda. För att ta ner den på ett gästspel här en kväll. Det låter kul. Det hade varit kul. Ja, ja. Ja, mm. äh, de är bra. De är riktigt bra. Eh, Oscar Svensson frågar oss på Facebook här. Eh, var är Cavani någonstans när han kommer? Ja, sitter han inte här i rummets bredvid? Det är ju bland det roligaste någonsin alltså. Ja, ska du ta en väldigt snabb recap Patrick. Ja, det var något som inte har fattat. Äh, det, det var något fake konto på Twitter som läpp att är eh, det som Cavani var aktuell för eh, i Skövdeborg för. Det var ändå för 5 miljoner pund va? Ja vilket mm. jag vet nog det kanske är lite lågt från dem jag är inte säker men det är framförallt lite för högt för oss det är framförallt 3 och en halv gånger våran omsättning ja. på ett år kompetent fotbollsspelare dock han hade ju gjort mål vi hade även haft... som vänsterback du hade nog kunna ta ett uttalat eh, topp 3 mål då kanske ja, ja det tror inte. jag ja. men det utlöste ju en lavin av Cavani uh, tweets och, ja, och det var, det var, det var väldigt, väldigt, väldigt kul det var väldigt skaffa väldigt skaffa twitter det skaffa twitter det det det hade hända hitta max skuggkonto avslöjade också när väl vi insubbjödde vi på Hell och Oliverdal. För den som gör det får ja. absolut en bärs. Ja, minst. Eh Jonas Bengtsson frågar: "Vad är planen för publikutveckling förutom sportlig framgång? Hur ska vi sälja fler årskort? Hur ska vi få en princip slutsåld arena varje match?" Mm. Ja, men det var ju Kanske typ Det var samma... snabbt på ja, det. Precis, exakt där i svinenkeln av de behöver för fler människor att engagera sig i blåvitt som inte går idag och då får vi titta på hur kan vi göra det där som vi pratade om tidigare vårt hållbarhetsarbete är en stor del utav det uh, hur hur kan vi få fler att identifiera sig med det vi gör och kommunicera med dem så att de mau även kommer på till matcherna. Vi har sista frågan, den kommer från Fredrik Rapp. Är det sant? Det är sant. Han undrar, vad gillar Max för frisyrer? Konsumfrisören på IFK Göteborg. Det är så. Och jag tänkte att farte skulle kunna få utveckla det hela för du hade ju förslag på en spelarfrisyrkarta. Mm. Bara ett förslag. Jag har också skickat den till Pontus Wahlrur. Ah. Har du fått svar från Pontus? Farnur? Pontus har inte svarat ännu. Eh uh, och det jag, jag skulle sälja biljetter till Olof Lund. Plockat ah. fram 9 eh, stycken godkända frisyrer. Sen är ju givetvis då eh, koncernfrisyrer så den är ju utanför kartan. Den måste ju vara överordnad tänker jag. Den är, ja. Det fanns ju ett tag sedan jag såg är det. Är det så att du ser Robin Söder som din efterträdare? Ja, men Robin har många kvaliteter, bland annat frisyr och skägg, skulle jag säga. <laughs> eller. Nej, men, Nej, men så här, det fanns ju också, har ni inte sett det? De här nio godkända frisurerna i Nordkorea. Jo, det är ju därifrån jag har fått ja, idén. Ja, den är ju så jag jävla god. Jag älskar rot. ju den idén. Ja, den är fantastisk. Nej, den tar vi in. Och ja, men det var amandeln var för svår. Det var den för svårt. Ja. Även QR för den delen när vi har talat. Ja, det är många vad säger det för sig. Ja. Men jag tänkte jag tänkte istället så här då eftersom det är mycket såna konferenser och Max både Max och jag har ju hamnat mm. där vi har hamnat så att säga. Ja. Så jag jag tänkte Är det nu du gör reklam för Poseidon kliniken? <laughs> det, det är du och Anders Lindpar och Jan Johansson. Sicken häst, en <laughs> svans jag skulle ha. Uh -huh. Nej. Jag ville att Max ska tala som avslutning är lite lätt att ta med ta som med på en, på en liten resa liksom hur det har sett ut för honom genom åren. Du är född 70... 79. 79. Fan, då är du hade han du med hockeyfrillan? Det beror på i vilket vilket avseende. <laughs> Kommer du <laughs> ihåg din första frisyr? Ja men ja, första frisören tänkte så här första första frisör för ja. frisör vi 2-3 års ålder. Ja. Ja. Men då, sen när du väl började bestämma själv då finns det också kreativa lyssnare va som kan liksom som som kan styla till detta i Photoshop. Ja, jag är, är, är inte klar det ut nu. Ja. Är du ute nej, på jag, jävligt typ vatten. Nej, nu. Nej, jag bara börjar tänka hur fan det skulle se ut i, <laughs> i, i Dagslejet. Ja, ja men jag tror det mesta man serade hårväv jag har haft det är ju faktiskt långt hår så är det långt en axel. Axel, axel, långt par par så är det långt då är det lite parsläng liksom alltså Nej. max axel. är jag. <laughs> ja. Oj det var haft, skrämmande på många har, sätt. Har stubb också för det uh, har jag haft. Eh stubb ja absolut Och så någon typ av Beverly Hills Lotkit Brandon uh, variant. Eh uh, Jag tror inte att frisyr är liksom den var? främsta kriteriet varför jag blev anställd på Blåvitt i alla fall. Var du ändå lite av en player i skolan? Nej, herr Gunnar. För det låter ju så för plottfris plottfrisyner nu. Ja, det är, igen, det är många ja. som har som komst det. Tar sen mycket kortare nu men, men, ska... ja, men e Erik, Erik ja, det är så här. Ja men var då Erik Erich och Hans schysst som bjöd hus i Skärgård. Han är fotbollsspelare också, det Berg, ja. vet du va? Ja jo jag vet. Geis Erik <laughs> men, ja, ja. här på den. Ja men han ja. hade ju en son. Ja, det var ju mest Steve tittade på hemma. Han har också haft långt håll, ja. toff så. Ja. ja, jag vet inte. Nej, ingen nej, fan, jag var ju fotbollsnörd liksom. Inte så alla play yous om mig. Jag tänker med de där Beverly Hills-lockarna. Ja. ja ja, nu nu kanske vi blir för, för grafiska. Ja, är det är det det här? Vad är det här? Skulle, Komma, skulle... kom Max, det blir kul. Ja, ja. det och det skulle landa ner en frisyrkarta. Ja. Det måste ja vi vill se match frisyrkarta. Men du känner ja. du vi har ju tagit fram en en frisyrkarta här. Du kan få vara med och revidera den kartan, men kan vi säga vi, vi har ju den som det är ju fucking vad krav är det att de ska så här komma in i Göteborg så är ska det bara det är det bara ja. välgen liksom och så här ja. det var ju det ja, men, var ju... jag men jag skulle jag skicka den helt rätt att skicka den frågan till Pontus han är ju ju nyas på kontoret. Men jag har gjort ja, det. Ja, ja, ja men han får han, ja, han får ta ansvar för det det känner jag. Direkt. Alltså koncernpresen den kan ju alla ha. Ja, det men det är ju inte alla som borde ha den. Kan man ju tillägga också. Det är inte alla som kläs så jävla fint som du gör ju när ska vi landa i det. Det tror vi jag tror ja. vi gör det va. Eh Max tack så jättemycket för att du kom och lyssnade på våra ibland seriösa och hårda polisfrågor och ibland om något lättare precis frågorna eller om det är vice versa. Det Hade du en bra stund. Ja, jag ska bara be min flickvän lösa ut mig från häktet här när så. <laughs> ja. ja. Ja, nej det är bra. Det är ju första gången vi sitter och söt så. En bra fråga. Ja. Det är bra. Men eh, tack så mycket då. Tack själv. White devil, black Jesus, heaven closes and hell freezes, ego stripping scripts keep flipping, bloods keep blooding, crips keep gripping, times keep flipping, night keep falling, night can't see but I hear them calling, ball is players playing, haters fighting and righteous praying, don't fall. Get Manhattan at and keep making Brooklyn keep thinking Shook wants keep shaking No time for faking Know what I mean I ain't chopping no bars Just rising like cream And if you're digging the scene Feeling the vibe Throw your hands in the air And they scream you're alive Singing na-na-na-na-na-na Singing -na, na na na na Singing na, -na, -na, -na, -na, -na. Singing. nan nan na they call black jesus white moses rever freasers and hell closers bebop closin funk rock chicks Kids are all right but I need my fix if you digging the mix and you're feeling the drugs and you're keeping it real and you're living like us I spit kisses and hall like 45 slugs I'm back on the run and kiss my love gun gotta look that and kill boy staying care half a dozen women I think I want to marry the trouble on my mind I'm refusing to lose but still I gotta find me somewhere to abuse i'm gonna run spread the news help say the word and jump the fuck back in zach lock like you heard they call me white devil black jesus heaven closes and hell freezes black jesus white moses heaven freezes and hell closes sing, nah, nah, nah, nah, nah, nah. sing it na na na na na na na na na na na sing na na na na na nana sing it wa wa wa be too wide Starter, Jungle Brother, Redneck Cracker, Freaker Nation, New World Staggers. Sex junkie looking for a dealer. You can play the left foot girl, I will play the healer. Shit, it's only getting realer, baby, haven't you heard? That the bird, bird, bird, yes, the bird is a word. And they go on for the trouble to fall. My home isn't forth all the time Singing lemon to the limes To the break of dawn Excuse me Everlast your own And you go on and on Like a rolling stone Baby, anywhere I lay my head Is my home They call me white devil Black Jesus Heaven closes Hell freezes Black Jesus Hot motors, heaven freezes and hell closes, sing Na na na na na na, Na na na na na na, Na na na na na, won't